Antxona badiari buruzko eguna ospatu berri da endaian. Euskararen alde egindako lanarengatik gatik ekarri nahi izan dute. Endaian, abiatu berri den Euskararen ilabetean. Patri Urkizu. Idazleak 2000-an idatzitako biografia aipagai izan dute. Abadiako gazteloan egindako magin guru batean. Antxona badia, Antxona badia, aita Euskalduna eta ama Irlandesa zuen. Mila sort zigunda berrogeita hamaikatik ohiti euskaltzle amorratua izan zen. Euskararen alde idatzi ugari utzi zituen. Baita gure hizkuntza sostatzeko ekimen ezberdinak bultzatu zituen. Euskal Zaletasun hori nondik etorri zitzaion azaltzen digu patri urbizu idazleak. Mila zozirun hogeita haaseian argitaratu zuen leiziko gramatika? Eh, e, subererari buruzkoa txahorekin mm. eta gramatika horren mm. lema bezala agertzen zen zazpi euskal herrietako euskalduner beraz mm. ba, izan dezaket ba, bai etxean eta bere ama ere ba oso irrandez zaleaz zenez, mm -hmm. ba, ba normala ba, euskarari atxikia izatea Antio nabadia Frantziako Zientzi Akademiaren zuzendaria izan zen eta bere Euskal Zaletasunak Frantziako Akademia Euskara eta Euskal Literatura sostatzera bultzatu zuen.